Tizennegyedik fejezet Elérkezett az ideje annak, hogy kitaláljam, milyen közel van az apám a teljes elsüllyedéshez, és hogy talán a bátyám is benne van-e a buliban. Belépek a házba, meglátom a alakú előcsarnokot. A lépcsősor előttem pontosan abból a szürkefából készült, mint az, ami a lábam alatt van, és felvezet az emeletre a többi szobához, többek közt abba, amelyiket egykor a saját szobámnak hívtam. A csillogó, alakú kristályokból álló csillár magasan fénylik felettem, egy másik kéznyoma az anyám ténykedésének, bizonyítva, hogy még mindig a falak között él. De többről van most szó az anyámnál. Porcser elment, de nem hiányzik. Rendesen bezárva magam mögött az ajtót, leveszem a kabátomat és felakasztom az acélfogásra amely olyan, mintha az Eiffel torony lenne. Tőlem balra egy folyosó vezet a könyvtár szobába. Jobbra zárt fehér dupla szárnyú ajtó mögött van az apám dolgozó szobája, ahol biztos vagyok benne, hogy itt találkozott volna Pócserrel, és megállom azt, hogy beroncsak is, elkezdjem követelni az igazságot. Nagyon szeretnék faggatózni, és gyakran úgy találom, hogy ez a módszer olyan reakcióba sodorja az embereket, amik többet mondanak el a szavaknál, de megfelelően kell időzíteni. Más szóval ribancnak érzem magam, amikor türelmetlen vagyok a válaszokért, de ma este is megfigyeléssel és visszafogottsággal fogom kezdeni az estét. Nem olyan izgalmas, mint az alternatíva, de ebben az esetben szükségszerű. Az apám irodája felé tartok, az ajtók kinyílnak a közelettemre. Az előcsarnokban csatlakozik hozzám a fekete nadrágja és a fehér inge, tökéletesen áll rajta, drága és megnyerően gyűrött. És ahogy a legtöbb apa tenni, legyen jó vagy rossz a gyereknevelésben, úgy reagál a jelenlétemre, a kék szemei megtelnek élettel, ahogy meglát. Lájlá, üdvözöl! Megteszi a kis távolságot kettőn közt, magához húz és a karjai bazár. Ez úgy gondolom, ahogy szorosan magához ölel, és én is viszonzom, egy jó nevelés pillanat, és egy pillanatra visszautazom az időben, egy békésebb helyre és időbe, a fiatalságomhoz, amikor abban a hitben voltam, hogy ő képes lesz megvédeni a szekrényemmel lévő szörnyektől. De mostanra már tudom, hogy azok a szörnyek nem sárkányok és trollok, hanem sorozatgyilkosok és erőszaktevők. És senki sem tud megvédeni, csak saját magam. Végezve a tündérmesékkel, most és mindörökké visszahúzódom, de az apám nem hagyja, hogy eltávolodjak. A kezeit a felső karomon tartja, ahogy a bátyám tegnap este, és ő is, mint Andrew, gyorsan végig tekint rajtam. – Jól nézel ki, kislányom! – állapítja meg. Az a helyzet az apámmal, hogy elbűvölő, egy tökéletes politikus már azelőtt is az volt, mielőtt megkapta a tisztségét. Mindenki csodálattal néz rá, akkor is, ha nem így gondolják. Még ha élesen is tekintenek rá, mint ahogy sokan mondják, hasonlóan hozzám. Köszönöm, apa. Mondom annak ellenére, hogy biztos vagyok benne, hogy nem gondolta komolyan, és már túl is lépek rajta, Megsimítom a hajam a halántékomnál, az ő hajvonalára utalva. Azt hittem, hogy az évek mullásával megőszülsz a fülednél. Ahogy én is mondja elengedve engem, hogy végig simítson a haján az újaival. Öregszem, teszi hozzá egy nevetéssel, ami mélyen melegséggel tölt el, mint mindig. Egy oka annak, hogy miért szeretik annyira az emberek. 57 vagy apa, mondom. Ez egyáltalán nem öreg. És jól nézel ki, paskolom meg a lapos hasam. Fitten és vágva, Egy kis sörhasat sincs, ami miatt piszkálhatnának. És próbálok mélyebbre ásni, hogy milyen behatások vannak mostanában az életében, felemelve a szemöldököm. Ez azt jelenti, hogy van a képben egy hölgyemény is. Senki, aki méltó lenne a lányom ismerettségére. Győz meg, kikerülve a kérdést, de annyi sármal, mint vártam tőle. Úgy érti, senki olyan, aki kezelni tudná a lányát. Andrew hangjára apa és én megfordulunk, miközben hozzánk csatlakozik. Andrew sötét farmerja egy fekete New York Giants pólóval van társítva ezúttal, az egyenruhája inge helyett. Randizik? informál engem. De senki sem tűnik komolyabbnak néhány randinál. Apa megdörzsöli az állandóan sima állát. Az, hogy polgármester vagyok a városban, nem olyan könnyű, mint ahogy látszik. Kicsi, de pokolian nagyot tud ütni. Egy remek esélyt látva kihasználom az alkalmat. Az olyan emberekkel, mint Porcser, akik szívességért jönnek, képzelem, hogy így megy. Porcser nem kér szívességeket. Válaszol egy kicsit túl gyorsan, szerény véleményem szerint. De sokan mások igen teszi hozzá, azonban esélyt sem adva, hogy feltegyek egyet is a tíz kérdésből, ami most hirtelen eszembe jut. A lépcső jobb oldala felé mutat a nappali irányába. Gyerünk vacsorázni! Kéti már biztosan készen van a tálalással. A mobiltelefonja csörög és kiveszi a zsebéből, vet rá egy pillantást. Ott találkozom veletek. Eltűnik az irodájában, határozottan becsukva maga mögött az ajtót kizárva minket. – Kéti? – kérdezem, visszaterelem a figyelmem Andrew-ra. Mi történt Jenniferrel? – Megházasodott, és többé nem lakik New Yorkban. Válaszol, miközben mutatja, hogy induljunk. Felveszem vele a lépést, még mindig leragadva azon, amit mondott, tekintetbe véve, hogy Jennifer valahány éves, és ebben a háztartásban volt, mióta gyerekek voltunk. Ki a fene vette el feleségül? Hmm, fogalmam sincs. Egy nap csak elment, még csak el sem köszönt. Az a nő segített minket felnevelni. Mondom, hogy a pokolba tudott csak úgy lelépni, hogy nem mondott neked semmit? Biztosan levették a lábáról. Csodálnám, ha ez igaz lenne. De mégis, valami nem furcsa neked ebben? Láj, láh, szórám. Nem minden bűntény, amit meg kell oldanod, kistesó. Családtag, mondom, áthaladva a folyosón az étkezőbe, és minden más, amit mondhatnék, az ajkamra fagy, és nem azért, mert a szoba megváltozott volna. Egy cseppet sem. Még mindig olyan hosszú és széles. Még mindig itt van a masszív négyszögletes világos töltszínű asztal, virágokkal maradva a középrészen. Még mindig itt van a kandalló tőlem jobbra, és drága művészeti alkotások díszítik a falakat. Ezek a dolgok passzolnak ahhoz, ahogy emlékszem a családi otthonomra. Ami nem stimmel, az az, aki az asztalnál ül. A legjobb ex-barátnőm, Alexandra ül az asztal távolabbi részénél, Eddi mellett, szembenézve velem. Andrew leül melléjük, mintha az ő jelenlétüket várta volna, és ez teljesen elfogadható lenne. De ő és Eddi mindig haverok voltak, még Eddi a testvére akart lenni a bátyámnak. És biztos vagyok benne, hogy az apám most csupa öröm és boldogság lenne, de megrezzenek, ahogy eszembe jutnak azok az idők, amikor tudtam, hogy az apám mindig egy olyan lányban reménykedett, aki az anyámra hasonlít. Ma este velem ragadt, csak velem, és hamarosan tudomására fog jutni, még jól. Andrew az asztal főn levő széket foglalja el, a háta a kialudt kandalló felé néz, amíg én még mindig Alexandrán vagyok fennakadva. Miért vagy itt? A hosszú sötét haját a fülemögét mögé tűri, kihúzza magát és nyugtalanság árad belőle. Megpróbáltam ma elmondani neked. Elmondani? Mit? Csattanok fel. Ő a feleségem, jelenti be Eddie, Alexandra vállai köré helyezve a kezeit, a csillag a kicserzett ingzsebén belegabajodik a hajába. A feleséged! Ismétlen megdöbbenéssel ebben a pillanatban. Fel vagyok háborodva. Tényleg rohadtul ideges vagyok és jó okkal. Az asztalhoz sétálok és megállok közvetlenül Alexandra előtt, rátámaszkodom a tenyeremmel az asztalra, úgy hajolok felé. Felültettél ma. Csapok le rá. Játszottad a hülyét, azt az idiótaságot Edditől vártam, nem tőled. Nem ültettelek fel. Vágja rá. Eddivel már amúgy is találkoztunk egy kávéra, és... Marhaság, mondom. Hívtad őt. Mi a franc folyik itt? Követeli Andrew. A bátyám szemmel látható értetlensége egy dolgot mond el nekem. A... Nem volt benne a ma esti vacsora felültetésben, vagy B. tényleg jól hazudik, és szamanta úgy illik hozzá, mint kéz a kesztyűhöz, amit nem gondolnék, hogy tudna viselni. Bármi legyen is, a ribanc ex legjobb barátomra koncentrálok. Tűnnyel utasítom, elemelkedve az asztalról, ránézve Eddire a férjére, aki jó hiszemű bizonyítéka annak, hogy még mindig szarizlése van a férfiak terén. Te is, most! Lájlá, a franc szembele. bele! Morogja Andrew. Mi a franc folyik itt? Mondd meg te! Mondom felé fordulva. Mert csak azért vannak itt, hogy betessenek az infóval a gyilkosságról, Mikiét kezdéjében ezen a reggelen, úgy téve, mintha nem tudna semmit, amikor tisztán látszik, hogy Alexandra többet tud, mint én. Három perccel később Eddi az asztalomnál termett, megpróbálva összemérni a farkát az enyémmel, amikor nekem nincs is farkam, amivel gondolkozhatnék az agyam helyett. Eddire nézek. Nekem valami sokkal nagyobb van. Egy jelvényem. Az FBI jelvényem, és tetszik vagy sem, hivatalos ügyben vagyok itt. Faszomat sem érdekli az FBI jelvényed. Vágja rá, Eddi. Ez nem a tenyomozásod. És megvan az emberünk. Menj vissza Los Angelesbe, ahová tartozol. Andrew-ra tekint. Anélkül találkozott Bessel, hogy előtte konzultált volna velem. Andrew tekintete eddire szegeződik. Ők barátok eddig, és megmondtam neked, engedd, hadd rendezzem le Lailacht, én. A bátyámra szegeződik a tekintetem. Lerendezni Lailacht? Ne olvasd bele semmit. Figyelmeztet Andrew. Én csak tisztázom a tényeket. Én vagyok a rendőrfőnök, és te pedig egy látogató szövetségi ügynök vagy. A családot félretéve mi vagyunk a megfelelő kommunikációs lánc. Nem te is eddi, Nem te is Besz. Kommunikáljon most, love rendőrfőnök. Mondom. Mert hallanom kellett volna ezeket az új fejleményeket ebben az ügyben a szülői házamban történő vacsora előtt. Ha ott lettél volna a sajtótájékoztatón, mutat rám, már elmondtam volna neked. Na persze, gondolom, de nem mondom ki. Mondd el most. Vacsora után. Hárítja. Miután nem fogok Eddivel és a játszótársával, Alexandrával lenni, teszek egy kijelentést, amit úgy teszek fel, mintha kérdés lenne. Van valami tényleges bizonyítékod vúzza a szemben? Máskülönben úgy látszik, a nyomozót boszorkányvadászatom van. Andrew megdörzsölte az állát, a kis sörték sercegtek a tenyere alatt. Ennyit a vacsora utáról. Az ujjait az lapjához nyomja. Woods bevallotta, de megtagadta, hogy feladja magát. Bevallotta. Ismétlem, ezt az új fejleményt egy kicsit túl magától értetődőnek tartva, de még nem vagyok biztos, ki számára. Mikor és kinek? Kérdezem, büszke vagyok magamra, hogy nem felejtettem el kérdéseket feltenni. Meg tudom válaszolni, lep meg Alexandra a közbeszólásával, magára vonva a szoba figyelmét. Hagyott egy üzenetet az irodai üzenetrögzítőmön, éppen tegnap este éjfél előtt. És mit mondott? Kérdezem. Össze-vissza az mindent, mint egy őrült, mondta. Úgy beszélt, mintha meg akarnánk ölni. Megölni? Mégis hogy? A gyilkosságról beszélt, és aztán azt mondta, nem fog nekünk esélyt adni, hogy megölessük. Tette hozzá. Van egy leírata ennek a beszélgetésnek? Kérdezem. Elküldöm neked e-mailben. Ajánlja fel Andrew. Ma este? Nyomatékosítom. Igen, lávügynök, mondja Andrew. Ma este. Vágok egy grimaszt a gúnyolódására. Köszönöm, rendőr rendőrfőnök, válaszolom. És merre tartunk Woods tartózkodási helyének meghatározásában? Mi, mondja Eddie, úgy csináljuk, ahogy a könyvben meg van írva, és minden lehetséges okot figyelembe veszünk. És ha ilyen akadékoskodó vagy ma este, minek jöttél el egyáltalán? Úgy értem, mi vagyunk a helyiek, nem te? Te csak egy idegen vagy. Reagálhattam volna erre. Megmondhattam volna neki, hogy ő egy begyöpösödött agyuk is ha ez rá a megfelelő szó, önjelölt jó nyomozó. És ez jó érzés lenne. Baromi jó. Eszembe jut, hogy lehetséges, hogy csaliba akarnak húzni az apám házában, ahol rendszerint jól viselkedik. Úgy értem, mi az itt lakók mind ismerjük az apám halálos természetét, ami könnyen kiprovokálható a tiszteletlenséggel, és a fegyelmezetlenséggel. Két dolog, amit nem tűr meg, és merre van eddig kocsia? És miért tenni ezt az apám, vagy akár a bátyám, akik megesküdtek, hogy haza akarnak engem csábítani, hogy itt éljek, miért hívná meg ezt a két embert, tudván, hogy ők csak elfognak engem taszítani ettől, nem pedig fordítva. Plusz miért nem hívott ma Andrew wood kapcsolatban? Úgy téve, mintha szándékosan félre akarnának állítani, egy irányba összpontosítottam. Ha nem kényszerítettem a figyelmemet Kevin Woodsra, miért kérdés ez? Eszembe jut a beszélgetésem kénnel. Vannak pletykák az apádról, de a bátyádról nincsenek. Elképedek. Mi? Az apámról? Mi van az apámmal? A ténykedéseiről, hogy feljebb jusson a ranglétrán, és ígéretekről, amiket rossz embereknek tett. Akkor is kifogom deríteni, és feltételezem, hogy az apám nem akarja, hogy beleártsam magam az üzleti ügyeibe. Azt akarja, hogy vúcra összpontosítsak, nem rá. Nem lenne ügy, de a megérzésem a legjobb barátom ezekben az időkben azt mondja, hogy pontosan ez folyik most. Az ajkaim elvékonyodnak, felállok az asztaltól és megfordulok, hogy kisétáljak azon az ajtón, amin még mindig nem sétált be az apám. Lailah, hív Andrew, hova pokolma mész? Nem állok meg. Belépek a halba, az apám irodája felé, de csak félúton találkozunk. Mi a baj? kérdezi nyugtalanul nézve rám, de ez egy begyakorlott képessége az apámnak, és pontosan ez a reakciója kelti azt a benyomást számomra, begyakorlott. Megállok előtte. Pócser támogat téged abban, hogy New York állam kormányzójának megválaszthassanak? Mentségére legyen mondva, hátba támadtam, ahogy hittem, hogy ő is engem, még csak nem is pislog, és a válasza gyors és könnyed. Porcser úgy tűnik, azt hiszi, hogy az öt év, amit a New York Police Department magasabb rangján töltöttem, jó ugród eszka, hogy feljebb emelkedjek. Szóval ez egy igen. Mondom. És gyanítom, hogy a gyilkosság, különösen egy, amit az FBI vett el, nem fogja boldoggá tenni porcsert, vagy segíteni a törekvő politikai felemelkedésedet. Mond nekem, hogy Woods nem egy választás indító áldozati bárány. Az Isten szerelmére, dörmögi az apám, az a tűz, ami villog a szemében. Miért kell ennyire akadékoskodónak lenned? Akadékoskodó? Ahogy nagyon gyakran hívott engem, miközben felnőttem, különösen akkor, amikor nem passzoltam bele a kívánt formáiba, ami az idő nagy részében előfordult. Fájt akkor és fájt most is, de tudja ezt, mert azok, akik ismerik, tudják, hogyha ő úgy dönt, kivételes képességgel használja a szavakat, hogy megbántson téged, és teszi mindezt egy halálos karddal rendelkező gyilkos precizitásával. Úgy hívják, hogy végzem a munkám, válaszolom, és jó vagyok benne. Van egy emberünk, aki vallomást tett, lájlá. Ha elkapjuk vúcot, nyerünk. Ha ez kapcsolódik egy másik esethez, amit meg akarsz oldani, velünk nyerhetsz. Minnyájan jók vagyunk. Nem bonyolult, ne tedd azzá. Ha elkapjuk, vagy ha bűnös? Miért tett volna vallomást, ha nem ő csinálta? Dacol velem. Csak ugyan, miért is, apám? Dacolok vele én is, és ezzel megfordulok, és az ajtóhoz sétálok, megfogom a kabátomat és a táskámat. A kilincsért nyúlok, amikor hallom. Lájlá! A legparancsolóbb apai hangján. Megállok, de nem fordulok meg, néhány néma nehéz szívdobbanásnyi idő eltelik, mielőtt megszólal. A család az első lányom. Mindig. Ne felejtsd el. A gerincem is ledermed az anyám szavaitól. Nem kétséges, azért ezt választotta, hogy manipuláljon, és ha csak nem hülye vagyok, és én nem vagyok hülye, van egy határozott, pontosan érthető következménye, hogy talán másfelé kellene néznem, hogy bebizonyítsam a hűségemet hozzá. Nem veszem a fáradtságot, hogy válaszoljak neki. Kinyitom az ajtót, és kilépek. Becsukom magam mögött az ajtót, és néhány pillanatig a bejáratnál állok, a harang hangja száll a levegőben, hasonló az apám válaszához, az anyám szavaihoz. A család az első, és remélem, hogy még mindig így érez, amikor majd felfedezi, hogy mennyire akadékoskodóvá készülök válni.